Salmul 204 Al Sfintei trăim pentru sfințire. Aleluia slavă-ți e presfântă trăime, fiindcă prin Duhul Sfânt ne și demonii de la noi ai izgonit. Aleluia slavă prea e treime. trăime, fiindcă prin post rugăciuni și încercări sfințirea noastră ai rânduit. Aleluia slavă-ți e treime. trăime. Fiindcă prin botez și ungerea cu mir ne-ai pecetluit. Aleluia, slavăție, prea sântă trăime, fiindcă prin Domnul Isus, care adevărul și viața spre tine ne-a arătat. Aleluia, slavăție, prea Treime. trăime, fiindcă ochii minții noastre ai vindecat și cele sfinte să vedem ne-ai dezlegat. Slavăție, prea sântă trăime. Fiindcă biserica ta în noi ai întemeiat și întectitori de sublete ne-ai așezat. Aleluia slavă-ți e prea trăime, fiindcă prin milă, ca pe ne-ai și roada cea sfântă am lucrat. Aleluia slavă-ți e prea sfântă trăime, fiindcă prin dar, biserica ta cea vie la cer, ai urcat. Aleluia slavă-ți e prea sfântă trăime, fiindcă prin dar, Renunțare, tăcere și smerenie, cântarea de iubire și slavă ți-am închinat. Aleluia, slavă ție, preasuntă trime, fiindcă prin mâna milei tale, cheile voinței, cunoștinței și iubirii tale, ne ai dat.